Děkuji, moc krát děkujeme za uh, krásnou přednášku. Uh, a uh, máme tu hnedka uh, dotaz od Davida Štorcha, uh, který se ptá: jestli je v principu možné, že podobných událostí, kdy vznikla filozofie věda a podobně, bylo víc v i prostoru, ale tíhle iončtí měli kliku, že měli silné následovníky. Uh, no, určitě, hlavě. určitě. Dokonce a teď, jako to jsou vlastně dvě otázky. Jedna otázka je si i jinde než v řecku, To si vlastně akurát ortodoxní hegliáni, bohužel k ním patřil i tak rozumný člověk, jako třeba patočka nebo hejdánek, jo. To je neuvěřitelný, jak je to dvěho To neznamená, že když to někdo vyznává, že je bebec. Je to až jako nepochopitelný. Prostě ti ovlivněný, nemusí být hegliáni, ovlivněný hegliáni budou přísahat na to, že mimo tento unikátní počátek, o kterým byla řeč, neze mluvit o filozofii, vědě, politice, dějinách, svobodě, jako o ničem, jo? Mimo je jenom jako totalita despocí a demence a racionalita. Tak to jako určitě ne, to si dneska jako opravdu nikdo, kdo se tím zabývá, nemyslí. A teď jedna věc je, že i jinde, jo, tak to už ten Jaspr se snaží rozšířit ale jeho zajímá jenom filozofie, ne věda. Jo, a spíš do toho vedle filozofie zachazuje proměny náboženství. A, e, ta osová doba, to je škoda, že on to pojal tak trochu duchavsky. Ono by na tom jinak mnoho bylo, protože že těžko může Neříkám, že nemůže, ale těžko, neumím si to představit, nevím takový případ, že by vznikla filozofie, věda a takovýhle věci, nebo nějaké jako množství složitějších uměleckých žánrů, někde v prostředí tropických nebo polárních šamanských kultúrovně mezovitu. Neříkám, že jako jsou bebci, ale oni můžou mít hrozně chytrý mýty a museli je mít strašně dobře sladěný s přírodním a sociálním prostředím, aby přežili. Ale že by tam vznikla filozofie nebo věda, já si to neumím představit. Ty případy, o kterých vím, tak se týkají Indie a Číny. Jo? A podobné doby. Ale to s tou podobnou dobou je dost jako taková trochu náhoda, byť ne úplně. Ono to, že ne úplně, jde o to, že ono to asi potřebuje mít před sebou několik stovetí doby železné. Neříkám, že nutně. A to Řecko má ještě tu velkou výhodu, že má před sebou tu hrozně dobrou dobu bronzovou, která pak skončila katastroficky, ale jako ne úplně, takže oni, oni vědí, a pak začínají jako znova a znova se dostanou jako na nový úroveň a vědí o tom, že mezi tím jako byl průser a že předtím to bylo jinak. Takže mají takový trochu nadhled i z vlastního domu, jo. Takže tím mají jako trochu predispozice pro to, Vnímat, že jako v těch jiných kulturách to chodí jinak a nenechat se opit rohlíkem, aby tak přeskakovali mezi tím, že všechno jiné je vítané a tím, že všechno jiné je blbé. Jo? Oni jako umějí mít trochu nadhled. Patrně taky díky jako tyhle velmi specifický vlastní hluboký minulosti, o který vědí. A, takže oni dovedou poměrně specifickým způsobem, takovým jako dost opatrným, ale střícným, navazovat um, transkulturní vztahy, jo, jako s těma egyptianama, indama. A, e, takže tam je k tomu jakási predispozice u těch Indů nebo Čínů asi Číňanů ty predispozice asi byly zase jiný, ale evidentně jako v těchto kulturách ty věci jsou a v zásadě to dneska každý bere. Dneska je problém opačný, že je móda mluvit, já nevím, o africké filozofii a tak dále a mně to přijde být takový, že je to jako s tou feministickou filozofií, že s filozofií to je stejný jako s vědou, že lidi si z toho dělají srandu, nevěří tomu, ale současně je to hrozně dobrá reklamní nálepka, dobrý logo, jo? Tak to každý chce mít. A kdož by jako tvrdil, že v subsaharské Africe nevznikla filozofie, je najednou málem rasista, jo? že prostě brbost, proč by měli mít zrovna filozofii. Jo? Já taky nemám doma zrovna koloběžku a nejsem snad kvůli tomu úplně méně cený. To předpokládá, že někdo filozofii považuje za to světodějné jako ten Hegel. A když tomu někdo navítne, tak to chce taky, že jo? přece nebude mimo světodějné. A čili jedna úroveň toho je, že nejen Řecko, ale taky třeba Indie, Čína, možná i někde jinde, ale nevím, a byl by hodně opatrný. Jiná úroveň je, že ono to není tak, že filozofie vznikla jednou a pak se to od toho začátku večer, ona vlastně vzniká opakovaně nejen tradicí předáváním a inspirací, ale taky denovo. Jo. No já myslím, že to je i ve vědě, že je tam na jednu stranu jakási kontinuita, ale jakýsi převratný momenty, když se objeví nějaký jako úplně nová technologie, jo? tak to úplně změní na ty návaznosti jsou hodně slabý. Jo? Nebo když se objeví nějaký genius, který nezbytný, ne, ale opravdu něco udělá po svým jinak. Jo? takže vedle toho předávání a rozvíjení určitě taky jsou nez, jako nový vzniky. Já třeba, ale to už je moje slovo, to bylo celkem jako dost konsenzuální. Já soukromě si myslím, že třeba ta hlavní linie jaký filozofie je úplně novo, že to je úplně v jiným smyslu slova, že to s tou normální filozofií nemá prakticky žádný střední člen. Jo, takový to s tím subjektem. A, ale to je mýmínění, už to už je mimo tak, tečka. Hele, já jenom doplním tu otázku, já jsem to myslel trošičku jinak, jako to, tohleto vím, ale spíš jenom, jestli je možný, že ta filozofie v téhle formě vznikala vlastně všude možně. Nemyslím úplně všude, ale jo, ten Egypt a tak, ale v tom Řecku bylo teď Jedna věc je, že to mělo nějaké prerekvizity, ale je, druhá věc je, že to mělo ty následovníky, který to prostě dál jako udržovali, šířili. A to v té i taky. No jasně, ale, ale, že, ale to já vím, ale právě obráceně, že někde to, někde to mohlo vzniknout a, a následovníky to nemělo a tím pádem o tom nevíme. No co my víme, jestli třeba ten, kdo zprácal, teda zprácal je nepěkné slovo, udělal to jestonickou Venuši, nebyl taky jaksi geniální teoretik nejen keramiky, ale neměl to komu předat, takže pak 20 tisíc let žádná jiná keramika není, nebo přeháním to číslo, ale skoro. Jo. A, eh, v návaznosti Tonda Markoš se ptá, eh, že Indie a Čína jsou daleko, a co teda eh, nějaká židovská filozofie? Eh, to je častý téma nedorozumění, za prvé, Židí jsou ten případ, kdy celou svoji starou literaturu téměř dali do kanonu svých posvátných spisů. A tam evidentně není téměř komparvýjimek nic, co by se v měřících řeků, hindu číňanů nazvalo filozofií nebo vědou, přestože to vůbec není beby a jsou tam velmi různé žánry nejen důstojné mýty, ale taky historie v dobovém smyslu a hlavně obrovská sapienciální literatura, jo? jako třeba kniha Kazatel. A to sapienciální literatura v typickém případě je tak na pomezí filozofie. V řadě kultur to bývá vstupenka do filozofie. Buď sapienciální literatura, nebo rozvinutější poezie. Ale jako to, čemu se říká židovská filozofie, je převzetí pířecky židama. Buď rovnou, nebo arabské prostřednictví, obojí tam byla. Jinak řečeno, to, co tam je originální, izraelické, teda, se vlastně samodiskvalifikovala tím, že se to žádrově definuje jako posvátné spisy. No? Jako to, co tam je zajímavé? je náboženství, umění, literární a je to zajímavý jako téma pro filozofii, to určitě, jo? A jenom výjimečně to, do, do, to sousedí jako s takovým pomysleným pomezím filozofie třeba některý místa knihy kazatele. Navíc tam je další problém. Už tak 60 let je obrovská móda srovnávat řecké a hebrejské myšlení. A oni se většinou srovnávají jabka a hrušky. Protože když za řecko vezmeme metafyziku platonského a aristotelského střihu a za hebrejské myšlení texty z archaické doby, tak nám samozřejmě vyjde, že to hebrajské myšlení je totálně jiný a nesubstanční, pročnější a tak dále. Kdybychom to udělali opačně, kdybychom za hebrejské myšlení vzali ty moralistní a právní předpisy z klasické doby a helenistické a legendy a za řecký myšlení, tady ty archaické texty, ať už těch pánů, o kterých jsem dneska mluvil, nebo prostě básníků, tak by nám to vyšlo přesně naopak. Jo? Pozor, tím neříkám, že mezi něma není rozdíl. Je a zatracený. Ale bojím se, že ne ten, o kterým se to mluví. Ten zásadní rozdíl je v náboženství. Židi jsou skoro jediný, oni tvrdí, že vůbec jediný, to není pravda, ale skoro jediný, kde jde koncept stvoření. Je část náboženství, kde je vznik světa náboženský problém, část náboženství, kde ne. A teď tam, kde je to vůbec náboženství vznik, světa, tak je řada verzí, že jo, bojem, snesením vejce, vynořením, já nevím jak, a židí jsou jedni z moc mála a vlastně nejvýznamnější případ, kdy je ta verze, že nejenže vznik světa je náboženský téma, ale že ještě k tomu stvoření. Od toho se samozřejmě uteklo, protože se to stvoření všichni zaměnili za výrobu nejvíc kreacionisti. A to by bylo jiný téma. A to je opravdu to židovský specifikum, co teda převzali křesťani a muslimové. To. Ale židí ještě zůstaví u toho, že na to nemusí mít uh, instituci. Byť si ji pak taky zavedují v rabínským proudu, ale to až dost pozdě. No. Uh. Tak... Uh za to má jednu specifičnější otázku, jak mohla Anaximand rozdojí k tomu, že se meteory rozžavují třením o vzduch. Anaximand. E, samozřejmě. No, to já nevím, ale on si myslí, že, že jo, první představa. Kromě slunce a sobek je všecko studený. Vlastně jediným zdrojem tepla ve sluneční soustavě, byť koncipovaný, popsaný geocentricky, je slunce a pak tady u nás ty sopky, jo? nebo jako geotermální, jak bychom řekli. A teď to dokládá tím, jak v ty vešce je zima. Jo? Že to není jako tím, že jak by si naivněj člověk myslel, že se to by čili a on současně jako si všímá toho, že prostě brždění hraje i u vozu. Jo. A navíc v těch zprávách o tom, jak spadnul ten meteorit u těch kozích říček, tak je, že byl ještě strašně žávej, když k němu přišli. On byl veliký, takže i když tam přišli nějak za půl dne nebo druhý den, tak ještě nestačil vystydnout. Plně že už se nespávili. Tak jim bylo jasný, že když ještě je horký a kolem spálená vegetace, takže musel být horký jako fest. Jo? A navíc tuto zprávu on asi tak skombinoval s tou obecnou představou, že brždění hřeje a že vlastně není jiný zdroj tepla, než teda ten sluneční nebo sopečnej, že? A ty tam nepřipadají v úvahu. A on si tím vysvětluje i to, že on ví, že nebo předpokládá, nemá proto důkaz, že ty meteory, co běžně pozorujeme, takže je to to samý v malým, jo, Že to jako nestačí dopadnout na země, nebo že je pak nenajdeme. Jo? A on dokonce to spojuje s kometama, což je správně, ale v daném případě je to asi omyl anebo mu to musela být jo náhoda že nějak dva měsíce, nevíme si před nebo po tím, tou nejhezčí pozici té komety tenkrát, byl vidět pád pořádného meteoritu, který je ve spadně kam jinam a nikdo ho nikde nenašel. A, takže on si to jako spojuje s těma kometama, jednak podle týhle reální události, která mohla být náhoda a mohlo to být spojení chybný. Ale vlastně správně tou intuicí toho prachoplynového disku, jo, pro který má indicii to množství těch padajících hvězd, že jo, v uvozovkách a, a ty komety. Aha. Zdenku, prosím tě, jaká je podle tebe hypotéza, že se vyděluje biologie až teda za Aristotela z těch sedmérčat jonských. Ale, hele, to vždycky jsou lidi, kteří jako něco mít od někoho, jo. Foucault dokonce bude tvrdit, že až v novověku. věku. A scholastici a nebo lidi, kteří se zabývají Aristotelem, i nemusí to být scholastici, můžou to být rozumní lidi. Zase budou tvrdit, že za Aristotela. A jako je proto jako jakýsi důvod, protože Aristoteles je prostě zakladatel srovnávací morfologie, srovnávací zoologie. Patrně i leso z botanice, o čem nevíme, protože to, se zachovalo, je prostě pro biologii jako veliká postava. Takže je jako velmi snadný z něho udělat toho jako zakladatele. Jo? Ale oni jsou bohužel žalostný zlomky třeba od jistého Idája a Lejdáma, které jako byly přes kytičky. Ale zachovali se, a je, jsou to předsokratici. Čili to nevísí jenom na tom, že ten Anaximandros, Mandros, Empedocles, Anaxa Gilás se víceméně okrajově zabývali živáčkama a občas víceméně šťastnou náhodou k tomu měli geniální vešplechy, protože byli všímaví. Jo? To nevísí jenom na tohle. Určitě byli lidi, kteří se zabývali právě tímhle a jen tímhle. A se to nezachovalo. Jo? Ale máme nějaké zlomky a odkazy, takže víme, že to bylo. Ale co je pravda, že Aristoteles je v zoologii postavou tak strašně významnou, že vlastně není divu, když něm někdo vidí zakladatele. A jsou vidí, který v něm vidí zakladatele fyziky, ale tam je to naopak. Je to jako hroba z fyziky na s kvělo 2000 let. To v ty zoologii je to opačně. Že? To jako ta významná postava je pokušením tam vidět všecko. A ještě je to lepší, když je to u někoho, kdo opravdu o tom napsal řadu skvělých spisů. Horší je to, když se řekne, že tím zakladatelem je někdo, o kom víme, že se tím asi zabýval, ale že určitě nepsal. Ale to je takový e, zaručený návod na slávu v dějinách filozofie. Nenapsat ani písmenko, ale mít vlivné žáky. Jo? A e, to, jak si e, e, z Pythagoras, Sokrates, tam se promítne všecko, o čem se neví, kde se to vzalo. Ale tohle je ještě ten šťastnější případ, že jako je věcný důvod, byť to jako striktně vzato tak jednoduchý není. Je to jako kdyby dneska řekl někdo, že e, relativity před Einsteinem nebyla. Jo? Tak v jakém smyslu, jakým ne? Jo? Taková jako velmi významná a převratná postava co toho jako strašně moc udělala a, a taky jako něco podělala a jako každý z nás a že to jako úplně upozadilo ty před ním nechtěně, jo? Ani nemusel být nějaký vejtah. Tak, Ježíšabek se ptám, jak je to prosím s determinismem řecké filozofie a obecně řeckého myšlení ve vztahu ke světu? Nemá řecký člověk v tomto směru trochu hegeliánský charakter ve vztahu k duchu dějin? Jo, e, to je hezky. E, tam jde o to, to se nedá říct člověk. Jde o to, v který době a který člověk. Jo? A to je jako trochu jako taková ta otázka: máš rád lidi, jak kterýho. Tak to je podobně jako, který, jestli lidský člověk. Ale abych to vzal vážně, tak e, problém je s determinismem. Aby vůbec byl možný determinismus, tak musíme mít pojetí kauzality. A to je formálně od Aristotela dál. Ono je ve skutečnosti dřív, že u toho Aristotela to taky není jako denovo. Ono by se to našlo u a prostě v klasické době se to najde. Ale eh, eh, pak je to ustojíkou. Určitě najdeme řekněme, v druhý půlce klasické doby a v helenismu a definitivně pak zimě tam už úplně jako opravdu deterministický popisy světa nebo pokusy boně. Ale, že by to bylo něco typického, bych se moc dívil. E, tam jde o tenhle problém. My jsme zvyklí na to, že pro nás je opozice náhoda a nutnost. Jo? A ještě e, Prostě, když je něco náhodně nebo nutně, tak to nemůže být jako naráz, jo? A proto je pro nás hrozný problém rozumět archaickým textům a dokonce ještě na ně klasickém. Je to hezky vidět na sporu o demokratovský atomy ještě, jestli jako se pohybují nahodile nebo nutně, jo? No, to jde o to, jak to slovíčko přeložíte. Oni mají pro náhodu a nutnost stejný slovo. Přestože pro každýho z toho je slov několik. Jo? Protože tam je představa, že všechno se děje tak, že vždycky je to náhoda, ale když už, to jako, když už ta šestka padla, tak to už je nutnost. Jo? Ale nic z toho neplne, co padne příště. Jo? A že vy tam oni nemají vůbec představu, že by jako náhoda a nutnost šli proti sobě. A takový jako opravdický determinismus, je asi možný až po co Aristoteles řekne, že nic se neděje bez příčiny. A mysluji, to hlavně proti A A Nebo říká se. A dokud jaksi je představa, že svět je svobodný, tak jaký determinismus? Navíc oni mají obrovský smysl pro osud. Teď si tragédii, to je o tom. Epický básnictví taky, půlka taky. A jde to, že pozdní antika a klasický novověk, osvícenci i romantici, přetlumočí osud deterministicky. Eh, to by jako lidi archeicky a klasické doby vůbec netušili, o čem je řeč, jo? Protože tam je to ta svobodná hra náhody, co tím, že se už stane, tak jako ten výsledek, je, je nutné ten mezi výsledek, s tím už se jako nic nedělá, jo. Ale eh, ono je to podobný tomu, jako když se dneska byste se ptali lidi, věříš na osud? tak jeden řekne, že jo, protože je nějaký alternatív věc, dvoje řekne, kde pak, přece boží protvetelnost, a třetí řekne, asi většina vidí, kde pak, přírodní zákony. A to jsou všechno vlastně reinterpretace toho osudu v různých kulturách. Jo? A v té antice je řada předělů a ten největší je na začátku klasické doby. Kdy se mění právě vztah náhody a nutnosti, mění se výtvarný styl. Jo? To archeickou sochu od klasických pozná snad každý, na to nemusí být škovený. A i kdo je neviděl nikdy, tak poté, co jich uvidí 20, tak už jako všecky správně rozpozná. Je to samé, co pokud jde o hrnce. Tam je obrovský předěl a co je předtím, tak determinismus oni by nechápali, o co jde. A kdyby jim to někdo vysvětlil, tak by se divili, jak to jako taková věc může někoho napadnout. A přitom to, co tvrdí, bude o pár stoveti později reinterpretované deterministicky. Vím, že říkal, že v tom... tady dám toho Heraklejta, že zkuste v tomhle najít determinismus. Stojící ho v tom najdou. No, pardon. A ty si říkal, že v tom období jonských trojčat respektive sedmerčat, tak ty důležitý texty se psaly jako poezie, zatímco proza byla jenom pro ty jako účelové sdělení. Tak jakým způsobem teda byly tyhle autoři vnímaný, když najednou začaly psát v proze, tak Že to podepisují, ta proza musí být podepsána. Básnické texty se teprve začínaly podepisovat. A liturgické texty se nepodepisují doteď v řadě náboženství. A když je něco podepsané, tak to může mít různé důvody. Jeden důvod je, že někdo to chce na památku. To se dělalo, jo, že to je prosína, prosínovce, promilence, to je jako takové bývalo. Eh, jiný důvod je, že jako pro historický pořádek, ale to je poměrně pozdní důvod, jo? a jiný důvod je, aby to bylo slavný. Jo? A jinak se předpokládalo, že. Nepodepsaný text nebo text s průhledně nerealným autorem typu Homer, e, že je, jako že má vyšší status. To je něco jako lidový písničky, on je taky někdo složil asi. Jo? To nedělal jako lid kolektivně. Ale e, my nevíme ty autory. Že? Nebo u těch pohádek tak my víme, kdo je zapsal. Ale ne autora ty pohádky. Tak je to hezky vidět na tom, jako když u pohádky my víme, že to zapsala Němcová nebo RB, nebo tam ti dva němečtí náchové. Tak to jsou ti podepsaní, který vlastně tím podpisem jim nejde o to, aby jako byli slavní, že jsou tam podepsaní. Ale že jako hručej za to, že to zapsali oni. Čili, že víme, jakým stylem to je zapisovaný. Jo? Že z toho podpisu ten, kdo je zná, pozná, jestli jim jde o to zapisovat věrně, co slyšeli, nebo jestli to je na motivy toho. Tuhle má ten podpis. A tohle je na, taky rový podpisu u té jonské aby se jako poznalo, kdo je ten, kdo za to ručí. Když to ty poezie nebo vytrutických textů, tam jak si za správnost ručej muzy. A podpis je tam z úplně jiných důvodů, pokud vůbec je. Jo. A tady najednou to je jako ten, kdo to ozkoumal. Třeba když ten Herodotos napíše ty dějiny, tak... On jako říká, že to psal podle vyprávění nějakých, ale že už neví ty jména a je z toho nešťastný, že teda jako případné nevěrohodnosti budou na jeho jméno. Když no. nemůže uvést jména těch svědků, který cituje, protože je neví. Tam už to má takový ten trochu charakter, jako ty dnešní citace, jo? komu to půjde na hlavu. Jo? Takový, jako když někdo v akademickém prostředí řekne blbost, tak se z toho vyvlíkne tím, že odkáže na literaturu, ze který ji má. Tak tady komentuje Fatima, ale jinak nevidím žádné další dotazy, tak